«Давай, прокляти, лежню злодії!» Вона вхопила чоловіка за ноги, і в один ментий стягла його мало не зовсім із полу. Він раз прокинувся з такої несподіванки. «Тю, дурна! Чого ти?» «Злодії хліб крадуть!» «Ну, він так і похолов!» «Чого там Біжи швидше!» Вони вискочили з хати і кинулись до перелазу. Замість... Злодії вони побачили на току вогонь. Тепер уже видко було, як він вимивався з під стріхи і червоними пасами біг по солом'яній клуні. Рятуйте, люди добрі. Пожежа. крикнув струк і кинувся на тік. Але зараз же заплутався у якийсь хмиз і впав. Устаючи, він чув, як його жінка гукала уже у Сивашевому дворі. Рятуйте. І грюкала в вікно, а шибки брещали. Потім побігла вулицею, стукаючи в вікна і кричачи. «Рятуйте! Горимо! Рятуйте!» Струк тим часом підбіг до клуні. весь задній рік її уже горів, палахкаючи полум'ям та димом. Уже аж підбігши до полум'я, Струк зрозумів, що не може нічого зробити. Бо прибіг з порожніми руками. Метнувся назад по воду, вхопив у хаті відро, Збудив дочку і наймечку, Що спали у сінях. Тим часом Дениста та Зінько, Прокинувшись від стручишеного Грюкоту крику, Повискакували з хати. Звернувши на тік, Вони побачили на своїй клуні Оцвіт, струкової пожежі, І подумали спершу, Що горить їх уласна клуня. Але надбігши До половини току, Побачили, що помилились. Садки савашів та струків, що були між двома клунями, вибко було наскрізь від пожежі на току сусіди. Покопавши відра з водою, брати кинулись до струка. Пробігли на пожежу разом із ним і вихлюпнули на вогонь всі троє по відру води. Бухнуло у гору димом, але замить огонь заграв іще дужче, Ясно осяваючи тік, двори, вулицю. Провулком, вулицею і городами вже скрізь бігався народ, збудившись від стручишингу Лементу. Більша частина бігла з відрами, хто з сокирою, а хто із порожніми руками. Почався крич, плач, метушня, дехто метнувся по пожарку. Стручиха бігала і голосила. Струк ходив від чоловіка до чоловіка і благав. Люди добрі, порятуйте, там же мій хліб, ми ж у старці підемо. Але що могли зробити ці люди? Бігали, носили відрами воду, хнупали на вогонь, а він горів усе дужче. Суха солома, як порох, бралася враз з огнем. Скоро він до неї доторкався. Пожарки все не було. Тим часом Денис кинул гасити, Бо вже і без його народу Товпилось багато, Та й сіпнув свата Манойла за рукав. Треба паліїв шукати. Сен неминуче підпав. Горіло так ясно, Що скрізь була видка, як у день. Вони почали дивитись, Що не витко десь слідів. Біля самої клуні Нічого не можна було розібрати, Бо скрізь позатоптували люди. Вони тоді йшли трохи далі, Денис догородів наниз, а сват Маноїло до садка і почали придивлятися. Ось! ось! крикнув раз Мануйло. Денис ти біг до його. На сирій від осінньої вогкості землі виразно витискали сліди пари городянських чобіт на кривий копил з високими корками. О Дениса і очі засвітились, як він їх побачив. Він побіг додому і приніс ліхтар. Пильнюючись сліду, пішли за їм аж до перелазу в струків садок. Зазирнули через перелаз, селід і там. Денис, поспішаючись, перескочив через перелаз, вони перейшли увесь струків садок. Тоді сувашів, і нарешті перелізли на сувашів тік. Слід йшов через сік, наче до воріт, що були стоку у провулок, але тоді виразно завертав до Савишевої клуні, обходив її кругом і зникав перед ворітьми з неї.